Йде орати своє третє поле. Розтлумачно мені плати. Мій батько, ране, з молодих літ хотів стати відуном громади. Він, як йому здавалося, виявив у собі цей дар. Пішов у науку до тодішнього відуна людей Сома. Сумлінно осягав це ремесло, і коли прийшов час, став тим, ким хотів. Вісім років він чемно виконував обов'язки посередника між людьми і вищими силами. А одного разу, коли мені було п'ять років, здав відумство своєму помічникові і пішов у ліс займатися бортництвом. І досяг великих успіхів. Бо не лише забирає мед і віск у бджіла і доглядає їх, лікує, влаштовує їм вулики сухих колод дуплянок. Тож мій батько не лише сам щасливо оре своє третє поле, а й приносить втіху іншим людям. Постачає мед і віск у свою рідну громаду і в нашу потрохи. Плат зняв із полиці жовто-білу мальовану вазу з медяною вощиною і поклав на стіл. «Скуштуй, ране!» Вони мовчки висмоктали по два кавалки вощини, помили руки і знову взялися до пива. «А хіба кожна людина, плате, має пройти свої три поля?» – запитав Ран після короткої задуми. Далеко не кожна ране, Ось я, наприклад, до оранки свого третього поля не доживу, спокійно відповів плат. Просто кожній людині на життя дається три поля, але більшість навіть до другого не доорюють. А якщо... Друге і третє поля збігаються? Ну, тоді це вже не просто людина, а надлюдина. Особа, вибрана вищими силами ране. А я плате, що буде зі мною. Ти, ране, наразі ореш друге поле, але чи перейдеш на третє? Залежить лише від твоєї волі. Від того, зможеш чи не зможеш наважитись. Але так, щоб інші сказали, що ти втратив глузд. Ран ще кілька днів думав про ці поля всередині нього і уявляв собі, як ними волочиться той, хто говорить у ньому. І припускав, що це за полем може бути задля якого він покинув би вождівство над усіма народами краю, крім поки що людей бика. Та згодом його поглинули інші думки. Він почав готуватися до великого походу на людей бика, на свою першу батьківщину, на перше поле. Ран ще не знав достеменно, як він буде чинити, вторгнувшись у землі людей бика. Воюватиме, чого йому не хотілося, вимагатиме покори, погрожуючи силою, чи укладе з ними союз. Ну, щоправда, невідомо проти кого. Але він твердо знав, що його військо не може довго сидіти без діла. Воно мусить воювати, аби принаймні ходити в походи і шукати собі супротивників. Інакше воїни зледащують, стануть простими нахлібниками і згодом залякають громаду силою своєї зброї. Ран оголосив мету – похід наступного року на багаті землі людей бика. А для цього треба військо переформувати Переозброїти, зміцнити. Він розділив усе військо на полк правої руки під орудою лока, полк лівої руки під зверхництвом лода і свою особисту кінну чуту. Передбачалося, що кожен полк матиме до двох-трьох сотень вершників і п'ять-сім сотень піших а його вождівська дружина понад сотню бійців. Коли було привезено перший вантаж Мідії, рангородські ковалі почали виготовляти бойові сокири, кінджали, кливці та наконечники для стріл і списів, громади данники зобов'язано постачати виправлені бичачі шкури, з яких жінки шили для воїнів панцири, шоломи і перев'язі. Перев'яз не лише підтримувала пояс, на якому кріпилася зброя, а й оббита мідними бляшками захищала груди, передусім серце. Крім того, була своєрідним знаком розрізнення, бо прості бійці носили одну перев'язь, сотники – дві, а полковники і сам ран – теж дві, але широкі. Зазвичайм степовиків – Ран запровадив у війську гоління підборіддя і щик, залишаючи вуса, і гоління голови, окрім маківки, на якій залишався жмут волосся, що заплітався у кіску. У шоломі робився отвір, щоб коса з уплетеними в неї кольоровими нитками і намистом телепалася за плечима. Щоб воїни не нудьгували, Ран змушував їх щодня займатися бойовим вишколом. Стріляти, шикуватися в шеренги, трикутники, чотирикутники, нападати й організовано відступати, брати штурмом ворожі укріплення, за які правили покинуті хати. Новий рангород, що розкинувся поруч зі старим, був побудований так, щоб у будь-яку мить стати укріпленою твердинею. У центрі – майдан, посеред якого стояв храм одного є, збудований під особистим керівництвом плата. Посеред храму – кам'яний знак сонця, що світить яскраво, коло і заломлені промені. Тобто сюди було перенесено ті самі кам'яні вівтарі, на яких ран уласкавлював одного є дівочою кров'ю. У центрі кам'яного кола сам один є. Глиняний, великий, заляпаний запеченою кров'ю, закіптявлений димом жертовних вогнищ. По обидві стіни храму – лави для радних і старшин, бо тут, крім служіння одному є, проводилися громадські та військові ради.